не розмовляти з ним на такі теми. День чи два село аж вирувало, тільки й мови було, що про арешт фрау Брант і таємничу кару, яка вразила її мучителів. Зал суду був повний. Про вину фрау Брант довели відразу, бо вона повторила на суді всі свої блюзнірські слова і відмовилася забрати їх назад. Коли їй пригрозили карою на смерть, вона сказала, що краще вже вмерти й жити зі справжніми дияволами в пеклі, ніж з їхніми наслідувачами тут, у селі. Фрау Бранд обвинуватили в тому, що вона за допомогою чарів зламала ребра своїм односельцям і запитали, чи вона не відьма. Вона зневажливо відповіла «Ні, якби я мала ту силу, то хіба хто-небудь з вас, лицемірних святенників, прожив би хоч п'ять хвилин? Ні, я вас усіх на місці повбивала б». «Ухвалюйте свій вирок і дайте мені спокій, ви мені остогидли». Суд ухвалив обвинувачельний вирок. Фрау Бранд відлучили від церкви, позбавили райського блаженства і прирекли до пекельних мук. Потім на неї одягли балахон з грубого полотна, передали світській владі і підрозмірений похоронний дзвін повели на ринкову площу. Ми бачили, як фрау Бранд прикули до стовпа. В тихе повітря здійнявся перший голубуватий димок. Суворе обличчя Фрау Брант полагіднішало, вона обвела поглядом щільну юрму глядачів і спокійно промовила: Колись, давним-давно, ми з вами були невинними крихітками і бавилися разом. В ім'я цього я вас прощаю. Ми пішли звідти і не бачили, як полум'я охопило Фрау Брант, але чули, як вона кричить, хоч і заткнули вуха пальцями. Коли крики затихли, ми зрозуміли вона вже в раю, незважаючи на відлучення від церкви. Ми раділи її смерті і не шкодували, що спричинилися до цього. Минуло кілька днів. Сатана знову прийшов. Ми завжди нетерпляче ждали його, адже поруч з ним життя не було таке нудне. Він підійшов до нас у лісі, там, де ми вперше зустрілися. Як і всі хлопці, ми прагнули розваг і попросили Сатану щось нам показати. «Дуже добре», – сказав він. «Я покажу вам історію людського роду, те, що ви називаєте цивілізацією. Хочете?» Ми сказали, що хочемо. Сатана порохом думки обернув ліс на райський сад. Ми побачили Авеля, який молився перед вівтарем. Потім з'явився Каїн з дрючком у руках. Він здавалося не помітив нас і неодмінно наступив би мені на ногу, якби я вчасно не відсмикнув її. Каїн заговорив до брата незрозумілою мовою. Потім розлютився, почав йому погрожувати. Ми відвернулися, бо знали, що зараз станеться». Але ми почули важкі удари, крики і стогін, потім усе стихло. Коли ми глянули знову, вмираючий Авель лежав у калюжі крові, а Каїн стояв над ним, мстивий і нерозкаяний. Видіння щезло, і за ним потяглася довга низка невідомих нам війн, убивств і різанини. Настав усесвітній потоп. Бурхливі хвилі ж бурляли ковчех. на обрії крізь запону дощу бовваніли високі гори. Сатана сказав, «Ваша цивілізація почалася нещасливо. Зараз буде ще один захід». Сцена перемінилась, і ми побачили п'яного від вина Ноя. Потім Сатана показав нам Содом і Гомору, спробу знайти хоч двох чи трьох порядних людей, як висловився Сатана. Після цього ми побачили Лота з дочками в печері». Потім пішли війни іудеїв. Вони чинили криваву різанину, забиваючи переможених і їхню худобу. Живими залишали тільки юних дівчат, розподіляючи їх між собою. Далі ми побачили, як Іаїль прослизнула в намет і вбила цвях у скроню сплячому гостеві. «Ми були зовсім поруч. Кров, яка бризнула з рани, потекла маленьким червоним ручеєм просто до наших ніг, і ми, коли б схотіли, могли доторкнутися до неї руками. Тоді перед нами пройшли війни єгиптян, війни греків, війни римлян. Усю землю залили огидні потоки крові. Римляни підступно обманули карфагенян. Ми бачили жахливу картину винищення цього відважного народу. Цезар удерся в Британію». Варвари, які жили там, не вчинили йому ніякої шкоди, але він хотів загарбати їхню землю і подарувати їхнім удовам і сиротам блага цивілізації, пояснив нам Сатана. Народилося християнство». Перед нашими очима проминула історія Європи, і протягом століть християнство і цивілізація йшли пліч-опліч, залишаючи на своєму шляху голод, спустошення, смерть та інші ознаки поступу людського роду, завважив сатана. «Війни, війни і знову війни в усій Європі, в усьому світі!» Іноді воювали заради приватних інтересів королівських династій, сказав Сатана. Іноді для поневолення слабшого народу. Але ніколи напасник не починав війни з благородною метою. Таких війн в історії людства нема. Так от вівдалі Сатана. Ви бачили поступ людства до сьогоднішніх днів. Мабуть, ви погодитеся зі мною, що він у своєму роді гідний подиву. А тепер зазирнімо в майбутнє. Він показав нам битви, де застосовувалася ще нищівніша машинерія війни, які були ще жахливіші за кількістю загиблих». Ви можете пересвідчитися, мовив сатана, що людство невпинне в своєму розвитку. Каїн убив аверя дрючком, стародавні іудеї вбивали дротиками і мечами, греки і римляни запровадили панцирі і щити, організацію війська і полководницьке мистецтво, Християни впровадили порох і вогнепальну зброю. Через кілька століть вони так удосконалять свої смертоносні знарядня вбивства, що всьому світу доведеться визнати без християнського. Цивілізації війна назавжди залишилася б нікчемною забавою. Тут сатана зайшовся жорстоким сміхом і взявся глузувати з людського роду, хоч і знав, як його слова ображають і ранять нас. Тільки ангел міг так поводитися для ангелів страждання ніщо. Ангели знають про них хіба що чуток. Ми з Сеппі не раз уже пробували тактовно й обережно переконати Сатану, що він не зовсім правий. Сатана, звичайно, відмовчувався, і ми вважали його мовчанку за згоду. І тому ці слова Сатани дуже нас засмутили. Наші докази, мабуть, не справили на нього глибокого враження. Ми були розчаровані. Певне, так почувається місіонер, який плекав надію, але бачить, що старався марно». Однак ми не виказували своїх почуттів, розуміючи, що зараз для цього не час. Сатана насміявся своїм жорстоким сміхом до схочу, а потім сказав «Так, досягнення причудові». Протягом п'яти чи шести тисячоліть народилися, розквітли і викликали подив світу не менше п'яти чи шести цивілізацій, потім занепали і щезли. І жодна з них, за винятком останньої, не винайшла способу масового і простого знищення людей. Вони старалися, докладали всіх зусиль, адже вбивати найулюбленіше заняття людського роду від самого початку його існування – але тільки християнська цивілізація досягла успіху, чим і може пишатися. Минуть ще два чи три століття, і всі визнають, що християни досвідчені вбивці, і тоді погани підуть учитися до християн не по релігію, а по зброю. Турки і китайці купуватимуть її, щоб убивати місіонерів і навернених до християнства. Тут сатана знову почав показувати, і перед нашими очима один по одному пройшли народи. Довжелезна процесія, що розтяглася на два чи три століття. Безкінечні юрми людей, які люто билися, потопали в океанах крові, задихалися в чорному диму битв, крізь який проблискували тільки прапори і червоні спалахи гарматних пострілів. І завжди ми чули гуркіт-камонади і передсмертні зойки». «І для чого все це?» – запитав сатана, лиховісно засміявшись – Зовсім ні для чого. Ви нічого не досягли. Ви завжди повертаєтеся туди, звідки починали. Протягом мільйона років люди безнастанно розмножуються і так само безнастанно винищують один одного. Для чого? Жоден мудрець не відповість на моє запитання. Кому це йде на користь? Лише жменці нікчемних узурпаторів-монархів і знаті, які зневажають вас, відчувають себе опоганеними, якщо ви доторкаєтеся. Торкнетеся до них і зачинять двері перед самим вашим носом, якщо ви постукаєте до них. Ви на них гнете спини, ви за них воюєте, вмираєте і не соромитеся цього, а пишаєтеся цього. Саме існування цих людей – вічна ганьба для вас, а ви боїтеся обуритися. Вони – лише жебраки, яких ви утримуєте своїми подаяннями. Але ці жебраки дивляться на вас як благодійники на прохачів. Вони розмовляють з вами як пан з рабом і чують у відповіді мову раба, звернену до пана. Ваші вуста вихваляють їх, а в глибині душі, якщо у вас збереглася душа, ви зневажаєте себе за це. Перша людина була лицеміром і боягузом, і нащадки успадкували ці риси. Ось підвалини, на яких будується ваша цивілізація». Тож вип'ємо, щоб вона завжди процвітала. Вип'ємо, щоб вона не згасала. Вип'ємо, щоб... Тут він з виразу наших облич зрозумів, які ми ображені, урвав свою мову на півслові, перестав сміятись і, відразу змінившись, лагідно проказав. Ні, давайте вип'ємо за здоров'я один одного і забудемо про цивілізацію. Вино, яке за моїм велінням налилося вам у келихи з нічого, земне і призначалося для попереднього тосту. Киньте ці келихи, наш новий тост ми відзначимо вином, якого ще світ не бачив. Ми послухались і простягли руки. В нашій долоні лягли нові келихи, надзвичайно гарні й вишукані, зроблені з якоїсь невідомої нам речовини. Вони безперервно змінювались і здавалися нам живими істотами. Вони сяяли, іскрилися, переливалися всіма барвами, не зупиняючись і на мить. У них ніби напливали і відпливали різнобарвні хвилі, зіштовхувалися, вибухали і розсипалися бризками всяких відтінків. Мабуть, найбільше вони нагадували опали, які пронизують своїм чудовим вогнем, вируючий морський прибій». Вино ж не можна було порівняти ні до чого. Випивши його, ми були охоплені дивним, чарівним почуттям, ніби сподобалися райського блаженства. Очі Сепі наповнилися сльозами, і він побожно вимовив «Коли-небудь ми будемо там і тоді». Він крадькома глянув на сатану. Сепі, очевидно, чекав, що сатана скаже «Так, прийде час, і ви там будете», але сатана ніби думав про щось інше і нічого не сказав. Мені стало моторошно, адже я знав, що він усе чув, ніщо сказане чи навіть подумане не проминало його. Сердега Сепі зніяковів і не докінчив речення. Келихи піднялися, розітнули повітря, злетіли в небо, наче три сяйливі ореоли, і зникли. Чому? То була погана призвістка і навіювала невеселі думки. Чи я колись побачу свій келих? Чи побачить Сепі свій? Розділ дев'ятий. Влада сатани над часом і простором вражала нас. Вони для нього не існували. Він називав їх людськими вигадками. «Ми з ним часто вирушали до найвіддаленіших куточків світу, цілі тижні, а то й місяці перебували там. Але повернувшись назад, помічали, що минула всього якась частка секунди, досить було глянути на годинник». Комісія, що полювала на відьом, не наважуючись порушити справу проти астролога і домочадців отця Пітера, переслідувала тільки беззахисних бідняків, і люди були дуже незадоволені. Настав день, коли вони обурились і вирішили самі полювати на відьом. Почали з однієї жінки благородного походження. Було відомо, що вона зцілювала хворих за допомогою диявольського мистецтва. Замість давати їм проносне чи посилати до цирульника, щоб він пустив кров, як це у нас заведено, вона радила їм митися і добре харчуватися. Жінка бігла вулицею села, а за нею гналась юрма, які тюкали і проклинали її. Вона пробувала знайти порятунок в чиємусь будинку, але двері зачиняли просто перед її носом. Жінку переслідували більше як півгодини. Ми теж бігли разом з юрмою, щоб подивитися, чим це закінчиться. Нарешті вона знесиліла, впала на землю. Її схопили, підтягли до дерева, перекинули через гілляку вірьов, почали робити зашморг. Жінку тримали, вона ридала, благала пощади, а її юна дочка заходилася плачем, але не насмілювалася бодай слів це вимовити, щоб заступитися за матір. Жінку повісили, і я ж бурнув у неї камінюку, хоч у глибині душі жалів її. Всі кидали каміння, і кожен стежив за сусідом, і якби я не зробив того, що й інші, це неодмінно помітили б і донесли на мене». Сатана голосно зареготав. Усі, хто стояв поруч, повернулися і глянули на нього здивовано та обурено. Час для веселощів був неслушний. Вільна і насмішкувата мова сатани, його надприродна музика викликали підозри, і багато хто потайки ставився до нього вороже. Здоровенний коваль, скориставшись з нагоди, голосно, щоб усі чули, запитав сатану. «Чого ти смієшся? Відповідай! І ще скажи людям, чому ти не кинув у неї каменя? А чи ти певен, що я не кинув у неї каменя? Ще б пак! Не викручуйся, я тебе з ока не спускав!» «І я, і я стежив!» – почулися ще два голоси. «Троє свідків!» – мовив сатана. Коваль Мюллєр, підручний різника Кляйн, ткацький підмайстер Пфайфер. Усі троє не брехуни. Є ще свідки? Байдуже, є чи нема? Якої ти про нас думки, також байдуже. Трьох свідків з тебе вистачить. Або ти доведеш, що кинув камінь, або кепські твої справи. А вже ж, закричала Юрма і скупчилась навколо центру подій. Спочатку відповідай на перше запитання, вигукнув Коваль. Підбадьорений підтримкою юрми, він відчував себе героєм дня. «Чого ти сміявся?» Сатана посміхнувся і весело відповів. «Сміявся з трьох боягузів, які ж бурляють каміння у вмираючу жінку, коли їм самим загрожує близька смерть». Забобонна юрма, жахнувшись, відсахнулася. Коваль з удаваною хоробрістю сказав. «Дурниці! Що ти про це можеш знати? Я? Та все!» Моє ремесло – передбачати майбутнє. Коли ви підводили руки, щоб кинути каменем у цю жінку, я прочитав долю кожного з вас трьох по лініях долоні. Один помре через тиждень, другий – сьогодні ввечері, а третьому залишилося жити тільки п'ять хвилин. Он там годинник. Слова сатани приголомшили юрму. Пополотнілі обличчя механічно повернулися до годинника. Різник і ткач заніміли від страху. Але коваль зібрався на силі й погрозливо сказав, «Зараз ми перевіримо одне з твоїх пророцтв. Якщо воно не справдиться, то начувайся, паничу. Ти після того не проживеш і хвилини, я тобі обіцяю». Ніхто не промовив ні слова. Всі в глибокій речистій мовчанці дивилися на годинник. Коли минуло чотири з половиною хвилини, коваль раптом став задихатися, схопився за серце, крикнув «нема чим дихати, розтупіться!» і похитнувся. Юрма роздалася, ніхто не підтримав коваля, і він упав мертвий. Люди дивилися на нього, потім на сатану, потім один на одного. Воста їхні ворушились, але слів не було чути. Тоді сатана промовив. «Троє бачили, що я не кинув каменя в жінку. Може, ще є свідки? Кажіть!» Ці слова викликали паніку в юрмі, проте ніхто не озвався. Натомість посипалися взаємні обвинувачення. «Це ти казав, що він не кинув каменя! Брешеш, візьми свої слова назад!» – чулось у відповідь. За мить зчинився страшенний гвалт, розпочалася бійка, кожен лупцював свого сусіда, а посередині висів на вірьовці байдужий труп жінки. Її страждання лишилися позаду, а душа заспокоїлася. Ми з сатаною пішли геть. Я почував себе ніяково, одна думка не давала мені спокою. Він казав, що сміється з них, а насправді сміявся з мене. Сатана знову зареготав і мовив. «Так, я сміявся з тебе. Ти перелякався, що на тебе донесуть, і кинув камінь у жінку, хоч у душі був проти. Але я сміявся і з них. Чому? Бо вони відчували те саме, що й ти. Як це? А так, із шістдесяти восьми чоловік шістдесяти двом так само не хотілося кидати в цю жінку каміння, як і тобі. Невже?» «Будь певен, я добре вивчив вашу породу. Ви, вівці, вами править меншість. І лише дуже рідко більшості вдається виявити свою волю. Ви поступаєтеся своїми почуттями, переконаннями, йдете на повідку в тих, у кого дужче горло. Іноді горлані мають рацію, іноді помиляються, але це не має значення для юрми. Вона однаково йде за ними». Переважна більшість людей, диких чи цивілізованих, байдуже. В глибині душі добрі і не хочуть завдавати болю іншим, але не насмілюються зізнатись у цьому в присутності агресивної та безжальної меншості. Задумайся над цим. Добросерда людина шпигує за такою самою добросердою людиною, щоб підштовхнути її до вчинку, який в обох викликає огиду. Кажу тобі як фахівець. Я знаю, що 99 чоловік з кожних ста були рішуче проти вбивства відьом, коли багато років тому кубка божевільних святенників розпочало це безглуздя. І я знаю, що навіть сьогодні, після того, як протягом століть людям передавались у спадщину забобони й дурні вчення, лише один з двадцяти щиро переслідує відьом. І все-таки кожен виказує ненависть до них і вимагає, щоб їх убивали. Однак певного дня повстане купка людей, яка зможе перекричати решту. Може, то навіть буде один єдиний сміливець зі здоровою горлянкою і твердим наміром домогтися свого. І через тиждень усі вівці повернуть за ним, і полюванню на відьом настане край. Монархії, аристократії і релігії ґрунтуються на головній ваді людей – взаємній недовірі. Проте кожен ради свого добробуту чи спокою підлещується до сусіда. Монархія, аристократія, релігія будуть завжди, процвітатимуть, пригноблюватимуть і принижуватимуть вас. Бо ви були і будете рабами меншості. Ще не було такої країни, де більшість людей була б щиро віддана одній з цих установ. Мені неприємно було чути, що сатана порівнює людство з вівцями, і я сказав, що не згоден з ним. Одначе це саме так ягнетко, відказав сатана. Досить подивитись, як ви воюєте, справжнісінькі барани, та ще й які смішні. Чому? Ще ніколи напасник не розпочинав справедливої чи благородної війни. Ніколи. Я дивлюся на мільйон років уперед і бачу лише кілька винятків з цього правила. Звичайно, буває так, маленька купка горланів вимагатиме війни. Духівництво спочатку нерішуче заперечуватиме. Основна маса населення, незграбна та нетямуща, протре заспані очі і спитає, для чого ця війна? Потім обуриться і переконано скаже – непотрібна, несправедлива й ганебна війна. Тоді та кубка кричатиме голосніше – Кілька чесних людей стануть виступати з усним і друкованим словом, наводити доводи проти війни. Їх спочатку слухатимуть, їм аплодуватимуть, але так триватиме недовго. Ті інші перекричать їх, вони втратять свою популярність, лави їхніх прихильників порічають. І невдовзі ви побачите дивовижну річ. Промовців камінням проженуть з трибуни. Орди оскаженілих людей, які в глибині душі все ще проти війни, але не сміють у цьому зізнатися, задушать свободу слова. Потім увесь народ, підтримуваний духовництвом, підхопить бойовий клич, кричатиме аж до хрепоти, юрмою нападаючи на кожну чесну людину, яка наважиться розтулити рота, і незабаром ті голоси змовкнуть. Тепер державні діячі вигадуватимуть дешеві побрехеньки, намагаючись покласти відповідальність на країну, що зазнає нападу, і кожен, радіючи, що може відчувати себе порядною людиною, старанно вивчає ці брехні і не бажає дослухатися до заперечень. Помалу він переконає себе, що війна справедлива, і, обдуривши самого себе, дякуватиме Богові за те, що тепер спокійніше спатиме. Розділ 10. Дні минали за днями, а сатана не з'являвся. Без нього життя було нудним. Астролог, повернувшись із своєї подорожі на місяць, виштався селом, нехтуючи громадською думкою. Час від часу котрись ненависник відомства, кидав астрологові в спину каменюку так, щоб той не бачив. У Маргет під впливом двох обставин відбулися зміни на краще. Сатана зовсім байдужий до неї, після двох чи трьох відвідувань приходити перестав. Це зачепило її гордість, і вона вирішила викинути його із свого серця. Урсула іноді розповідала Маргет, що Вільгельм Майдлінг веде непотяще життя. Маргет зрозуміла, що вона винна в цьому, бо він ревнує її до сатани і розкаялась. Те і те пішло їй на користь, її інтерес до сатани невпинно слабшав, а інтерес до Вільгельма Майдлінга так само невпинно зростав. Для остаточного перетворення Маргет Вільгельмові досить було взяти себе в руки і якимись чином знов домогтися похвали і поваги односельців. Тепер така нагода трапилася. Маргет послала по Вільгельма і просила його взяти на себе захист її дядька на майбутньому судовому процесі. Він був дуже задоволений, кинув п'ячити і став ретельно готуватися до захисту. По суті, ретельності він мав більше, ніж упевненості, бо справа була майже безнадійна. Вільгельм часто викликав нас із Сеппі до себе в контору і докладно обговорював з нами наші свідчення, сподіваючись знайти в купі полови вагомі зерна. Але вжинок, звичайно, був абиякий. Хоч би сатана з'явився, я весь час думав про нього. Він знайшов би спосіб, як виграти справу. Адже він казав мені, що її буде виграно, значить, неодмінно знає, як це зробити. Та дні спливали, а він не приходив. «Я безперечно не сумнівався, що справу буде виграно, і що отець Пітер щасливо житиме до кінця своїх днів. Раз Сатана обіцяв, так обов'язково буде. Але на душі в мене було б спокійніше, якби він з'явився і порадив нам, що діяти. Якщо отцю Пітерові судилося щасливе життя, то зволікати більше не можна». Всі казали, що ув'язнення і ганьба зовсім змучили старого, і якщо його незабаром не звільнять, він умре з горя. Нарешті настав день суду. Народ зібрався з усієї округи, дехто приїхав здалека, щоб послухати, як судитимуть отця Пітера. В залі були всі, крім обвинуваченого. Він був надто слабий, щоб прийти на суд. Проте Маргет прийшла. Вона трималася мужньо, сподіваючись на краще. Гроші теж були тут. Висипані з мішка, вони лежали на столі і привілейовані брали їх у руки, розглядали, погладжували. На місці для свідків з'явився астролог. Заради такої події він надів свій найкращий капелюх і мантію. «Запитання. Ви стверджуєте, що це ваші гроші?» «Відповідь. Так». «Запитання. Як вони потрапили до вас?» Відповідь. «Я знайшов мішок з грішми на дорозі, повертаючись з подорожі». Запитання. «Коли це було?» Відповідь. «Два з чимось роки тому». Запитання. «Що ви зробили із знахідкою потім?» Відповідь. «Я приніс гроші додому, поклав до схованки в моїй обсерваторії, сподіваючись розшукати власника». Запитання. «Ви пробували його знайти?» Відповідь. Протягом кількох місяців я провадив ретельні пошуки, але намарне. А потім? Відповідь. Я вирішив, що шукати більше нема сенсу, і надумав віддати гроші на новий притулок для підкидків при місцевому жіночому монастирі. Я взяв гроші із схованки і почав рахувати, щоб перевірити, чи всі на місці. Але тут. Чому ви замовкли? Продовжуйте. Відповідь. «Мені дуже прикро казати це, але щойно я полічив гроші і став класти їх назад у схованку, як помітив, позаду мене стоїть отець Пітер». Кілька слухачів у залі пробурмотіли. Кепські справи. У відповідь почулося. «Та він же несусвітений брехун». Запитання. «Це вас стурбувало?» «Ні, тоді я не подумав нічого поганого, бо отець Пітер часто приходив до мене несподівано. Він бідував і приходив просити допомоги». Маргет аж споленіла, почувши цю безсовісну брехню, ніби її дядько жебрав, та ще й у людини, чиє шахрайство, він викривав стільки разів. Вона хотіла заговорити, але вчасно схаменулась і промовчала. «Запитання. Що було далі?» Відповідь. Врешті я побоявся віддавати гроші на притулок для підкидків і вирішив почекати ще рік і продовжити пошуки. Почувши про знахідку отця Пітера, я зрадів за нього. Ніяких підозр у мене не було. Не виникло у мене підозр, і через два чи три дні, коли я виявив, що мої гроші щезли, аж поки я звернув увагу на дивний збіг обставин, пов'язаний із щасливою знахідкою отця Пітера. Запитання. Який це збіг обставин? Відповідь. Отець Пітер знайшов свої гроші на стежці, я на дорозі. Отець Пітер знайшов золоті дукати, я теж. Отець Пітер знайшов 1107 дукатів, я точнісінько стільки ж. На цьому свідчення астролога закінчилися. Було очевидно, що вони справили на присутніх неабияке враження. Вільгельм Майдлінг поставив астрологові кілька запитань, а потім викликав нас із Сеппі, і ми розказали, як було діло. Наша розповідь розсмішила людей в залі, і ми засоромилися. Ми й так хвилювалися, бо бачили, що Вільгельм почуває себе невпевнено. Безперечно, він, бідолаха, дуже старався, але обставини складалися проти нього, і на симпатії публіки розраховувати не доводилося». Судді й публіка могли б і не повірити словам астролога, зважаючи на його славу брехуна, але історії отця Пітера і поготів. Нам і так було ніяково, а коли захисник астролога відмовився допитувати нас, сказавши, що наші свідчення надто хистки, і було б жорстоко піддавати їх такому випробовуванню, всі захихотіли, а ми зовсім занепали духом. Потім він виголосив коротку глузливу промову, і так висмія нашу розповідь, що вона здалася дурною, неймовірною дитячою вигадкою, і всі сміялися до сліз. Маргет не могла більше стримуватись і заридала. Я щиро їй співчував. Аж тут я підвів голову і відразу підбадьорився. Поруч з Вільгельмом стояв сатана. Контраст був разучий. Сатана був такий впевнений, повний енергії, а Вільгельм пригнічений і занепалий духом. Ми з Сеппі вмить заспокоїлися, вирішивши, що Сатана дасть показання, переконає суддів і публіку в залі, що чорне – це біле, а біле – чорне, одне слово зробить, що захоче. Ми глянули в зал, щоб побачити, яке враження він справляє, адже Сатана був прекрасний, приголомливо гарний. Та його ніхто не помічав. Ми здогадалися, що він невидимий. Захисник астролога саме закінчував промову. Сатана почав утілюватися в Вільгельма. Розчинившись у ньому, він зник. Вільгельм одразу змінився, в його очах засвітилася енергія сатани. Захисник завершив виступ дуже серйозно і з гідністю. Показуючи на гроші, він сказав – «Любов до золота – корінь усього зла на світі. Ось воно перед вами, прадавній спокусник. Воно зараз червоніє ганебним рум'янцем, хизується новою перемогою безчестям слуги Божого і двох його юних спільників. Якби тільки золото вміло говорити, то, думаю, воно б зізналося, що з усіх його перемог ця – найпідліша і гідна найбільшого жалю. Він сів на своє місце». Підвівся Вільгельм і сказав, «Зі свідчень позивача я роблю висновок, що він знайшов ці гроші на дорозі більш як два роки тому. Якщо я вас неправильно зрозумів, прошу мене виправити». Астролог відповів, що його зрозуміли правильно. «Відтоді знайдені гроші були в позивача до згаданого ним дня, тобто до останнього дня минулого року. Якщо це не так, пане, прошу мене виправити». Астролог підтвердив слова Вільгельма, кивнувши головою. Вільгельм повернувся до голови суду. «Коли я доведу, що оці гроші не є грішми, про які згадував позивач, тоді вони не його?» «Певна річ, але ви порушуєте звичайний порядок судового розгляду. Якщо ви мали такого свідка, то повинні були повідомити про це суд своєчасно, викликати його сюди й... Голова суду урвав мову і почав радитися з іншими суддями. Другий адвокат схвильовано схопився з місця, протестуючи проти виклику нових свідків, коли слухання справи вже завершується. Судді визнали, що протест справедливий і що його слід задовольнити». Але цей свідок не новий, заперечив Вільгельм. Він уже частково брав участь в розгляді. Я маю на увазі ці монети. Ці монети що можуть засвідчити монети? Можуть засвідчити, що вони не ті монети, які колись належали астрологові. Вони можуть засвідчити, що в грудні минулого року їх ще не було. Вони можуть засвідчити це роком свого випуску. Що й казати, доказ неспростовний. Публіка в залі суду захвилювалась, а судді і захисник астролога брали монети одну по одній і розглядали, здивовано вигукуючи. Всі хвалили Вільгельма за те, що його осяяла така блискуча думка. Нарешті суддя закликав усіх до порядку і оголосив. Усі монети, за винятком чотирьох, випущені цього року. Суд висловлює щире співчуття обвинуваченому і глибоко шкодує, що його невинну людину через прикрий збіг обставин зганьбено, ув'язнено і притягнуто до суду. Справу припинено. Отже, золото все-таки може говорити, хоч захисник астролога і сумнівався в цьому. Судді вийшли, і майже кожен з присутніх у залі підходив спочатку до Маргет потиснути їй руку і поздоровити її, а тоді до Вільгельма, щоб і йому потиснути руку і похвалити його. Сатана вже виступив із Вільгельма і стояв поруч, зацікавлено спостерігаючи за всім, що діялося довкола. Люди проходили крізь нього то туди, то сюди, і навіть гадки не мали, що він тут». А Вільгельм не міг пояснити, чому лише в останню хвилину сказав про монети. Він признався, що ця думка прийшла йому в голову зненацька, ніби хтось її навіяв, і він не вагаючись висловив її, бо чомусь був певний, що не помиляється, хоч і не досліджував монети. Це було чесно сказано, такий вже вдався Вільгельм. Хтось інший на його місці удав би, що придумав усе заздалегідь, але притримав для ефектного завершення справи. Вільгельм тепер трохи публік, в його очах уже не було того блиску, якого їм надавала присутність сатани. А втім, вони знову засвітилися на хвильку, коли Маргет підійшла до нього, похвалила і подякувала, нітрохи трохи не кричучись, що пишається ним. Астролог вийшов із залу невдоволений, проклинаючи всіх на світі, а Соломон Айзекс зібрав гроші в мішок і відніс додому. Тепер вони назавжди належали отцеві Пітеру. Сатана зник. Я подумав, що він перенісся до тюрми, щоб розказати в'язневі новину. І я не помилився. Маргет і ми радісні й схвильовані, що духу побігли до в'язниці. Сатанаж, з'явившись перед нещасним в'язнем, вигукнув. «Суд закінчився! Ти злодій! Твоє ім'я навіки зганьбенено! Від урази старий з божеволів!» Коли через десять хвилин прибігли ми, отець Пітер пихато походжав туди-сюди і роздавав накази то наглядачам, то тюремникам, називаючи їх головним камергером чи князем таким-то, чи адміралом флоту, чи фельдмаршалом та іншими пишними титулами, і радів як дитя». Він уявляв себе імператором. Маргет кинулась йому на груди і заридала. Ми були зворушені до глибини душі. Отець Пітер упізнав Маргет, але не міг зрозуміти, чого вона плаче. Він поплескав її по плечу і сказав, «Не треба, я, Сонько, тут є свідки, а спадкоємиці престолу не годиться так поводитися. Скажи мені, що тебе засмучує, і я зроблю все, влада імператора безмежна». Озирнувшись, отець Пітер угледів стару Урсулу, яка витирала очі фартухом. Він здивовано сказав, «А з вами що сталося?» Ридаючи, Урсула пояснила, що сумує, бо з ним скоялося «таке». Отець Пітер замислився над її словами, а тоді пробурмотів, ніби сам до себе. Якась чудна оця старенька вдова герцога, добра душа, але вічно рюмсає і не може сказати, що з нею сталося. Мабуть і сама не знає. Його погляд упав на Вільгельма. «А, принц індійський! Гадаю, це через вас плаче спадкоємеця престолу. Я втішу її. Більше не стоятиму на перешкоді вашому щастю. Хай вона царює разом з вами. Своє царство я теж передаю вам. Ну, дитинко, чи я добре вчинив? Тепер ти всміхнешся, правда?» Він приголубив Маргет, поцілував її, а потім, задоволений собою і всіма нами, вирішив ощасливити всіх гуртом і взявся роздавати королівства направо й наліво. Не було нікого, хто не дістав у подарунок, бодай найменшого князівства. Нарешті отця Пітера впрохали іти додому. Він простував із статечним виглядом. Люди, які юрмилися на вулиці, збагнули, що старому до душі пошана, і почали кричати «Ура!», а він, надзвичайно потішений, поблажливо розкланювався, милостиво всміхався і час від часу, простягаючи руки, промовляв «Благословляю тебе, народи мій!». Нічого сумнішого мені не доводилося бачити. А Маргет із Урсулою всю дорогу проплакали. Повертаючись додому, я натрабив на Сатану і дорікнув йому за те, що він мене обдурив. Сатана ні трохи не збентежився і дуже просто відповів. «Ти помиляєшся, я тебе не обманював. Я сказав, що отець Пітер буде щасливий поки його віку. І це правда, бо він завжди вважатиме себе імператором і пишатиметься, і радітиме до кінця. Він щасливий зараз і залишиться щасливим. Єдина по-справжньому щаслива людина з вашої імперії. Але ж як ти цього досяг, Сатано? Невже не можна було не позбавляти його розуму? Розсердити сатану було важко, але мені це вдалося. Який же ти бовдур! Невже ти досі не збагнув, що тільки втративши розум, людина може бути щаслива? Маючи розум, вона сприймає життя таким, яке воно є, і бачить, що воно жахливе. Лише божевільні можуть бути щасливими, та й то не всі. Щасливий той, хто уявляє себе королем чи Богом. Решта ж такі самі нещасливі, які були, не втративши розуму. Звісно, ні про кого з вашого роду не можна сказати, що він при своєму розумі. І я вживаю цей вираз умовно. Я позбавив цю людину сухозлітки, яку ви називаєте розумом, замінив бляшенку його розуму сріблом божевілля. Ти бачиш наслідки, і ти ж мене засуджуєш. Я обіцяв, що дам йому щастя до кінця його днів, і я додержав слова. Тільки так можна зробити людину щасливою, а ти незадоволений. Він скручно зітхнув. Здається мені, що людському роду важко догодити. Отакий був сатана. Він вважав, що прислужитися людині можна тільки вбивши її чи позбавивши розуму. Я перепросився перед ним, як міг, хоч тоді й думав, що він погано розуміється на наших справах. Сатана мав звичку казати, що людське життя – постійний, безперервний самообман. Від колиски й до могили люди обдурюють себе підробками та химерами, сприймаючи їх за дійсність і будуючи з них фальшивий світ. З десятків уявних чеснот, якими люди хизуються, добре, якщо в них є одна. Вони мають себе за золото, а самі всього лише мідь. Одного разу, коли велася така розмова, Сатана заговорив про почуття гумору. Тут я вирішив, що не відступлюсь, і сказав, що люди мають почуття гумору. «Ось він людський рід», – сказав сатана. «Ви завжди претендуєте на те, чого не маєте, і унцію мідних ошурків видаєте за тонну золотого піску. Якесь неповноцінне почуття гумору у вас є, але тільки й того. Більшість з вас бачить кумедний бік банальностей, дріб'язку низького гатунку». Я кажу про тисячу очевидних недоречностей, безглуздих і химерних ситуацій, те, що викликає грубий регіт. Проте десятки тисяч найсмішніших у світі речей вам недоступні через вашу тупість. Чи прийде день, коли людський рід побачить кумедність своїх дитячих уявлень, засміється і сміхом зруйнує їх? бо люди, незважаючи на всю свою вбогість, мають одну безперечно могутню зброю сміх. Сила, гроші, докази, умовляння, наполегливість усе це може придатися вам у боротьбі проти колоса брехні. Може, протягом багатьох століть вам удасться трохи розхитати, послабити його. Однак підірвати, розпорошити його ви зможете тільки за допомогою сміху. Ніщо не встоїть проти сміху. Ви метушетеся, намагаєтеся боротись усякими способами. Чи ви коли-небудь вдаєтеся до цієї зброї? Ні, ви дозволяєте їй взятись і ржею. Чи ви взагалі здатні користуватися нею всі разом? Ні, у вас не вистачає на це ані хлузду, ані відваги. Одного разу, подорожуючи, ми з Сатанею опинилися в невеличкому індійському містечку і зупинилися подивитись на фокусника, який виступав перед натовпом тубільців. Він показував дивовижні фокуси, але я знав, що сатані підсилуй не таке. Я попросив сатану показати своє вміння. Погодившись, він миттю перетворився на індійця в чалмі із шматком тканини на стегнах, а мене дуже люб'язно обдарував тимчасовим знанням тутешньої мови. Фокусник дістав сінину, посадив її в горщик і накрив ганчіркою. Через хвилину ганчірка почала підніматися. Через десять хвилин вона піднялася на фут. Фокусник скинув ганчірку. Під нею росло деревце з листям і стиглими плодами. Ми покуштували плодів, вони були смачні. Проте сатана сказав, «Навіщо ти накриваєш горщик ганчіркою? Хіба не можна виростити дерево при денному світлі?» «Ні», – відказав фокусник, – «це неможливо». «Небагато ж ти знаєш. Певне, тільки вчишся цього мистецтва. Дай-но мені насінину. Зараз я тобі покажу, як це робиться». Він узяв насінину. «Ну, яке дерево тобі виростити?» «З вишневої насінини може вирости тільки вишня. То дурниці, які підсилують кожному початківцеві. Хочеш, я вирощу з неї апельсинове дерево?» «Хочу», – засміявся фокусник. «І воно даватиме не лише апельсини, а й інші плоди». «Якщо буде на те воля Божа». Усі засміялися. Сатана притрусив кісточку жменькою землей і сказав «Рости». Проклюнувся крихітний кільчик, почав рости, дедалі вищав, і то так швидко, що за п'ять хвилин вигнався у височенне дерево, і ми сиділи в затінку його крони. Почувся захоплений шепіт. Підвівши очі, люди побачили надзвичайну чарівну картину. Гілля вгиналося від плодів різних видів і забарвлення – апельсинів, винограду, бананів, персиків, вишень, абрикосів тощо. Принесли кошики і почався збір урожаю. Люди оточили сатану, цілували йому руку і хвалили його, називаючи царем фокусників. Незабаром новина облетіла все містечко. Жителі позбігалися подивитися на чудо, не забувши прихопити собою кошики. Плодів вистачало на всіх, на місці зірваних тут так і виростали нові. Десятки і сотні кошиків уже були наповнені повінця, а плодам не було кінця краю. Раптом прийшов якийсь іноземець у полотняному одязі і шоломі від сонця. Він сердито закричав Геть, звідси, ану, забирайтеся, собаки! Дерево на моїй землі і належить мені. Індійці поставили кошики на землю і поштиво вклонилися. Сатанай собі шанобливо вклонився, приклавши за місцевим звичаєм руку до чола, і мовив, «Я вас дуже прошу, пане, дозвольте цим людям збирати плоди ще годину, тільки годину, не більше. Після можете заборонити. Вам залишиться стільки плодів, що вся країна не зможе з'їсти їх за цілий рік». Ці слова страшенно розгнівали іноземця. «Хто ти такий, волотього? Як ти смієш указувати мені, що робити, а чого ні?» – загорлав він, і, не відаючи, яку робить помилку, вдарив сатану киям, а потім шторхнув ногою. Плоди на гілках почали гнити, листя пожухло і посипалося. Іноземець утупився голе суча із здивованим і незадоволеним виглядом. Сатана сказав. Тобі доведеться сумлінно доглядати це дерево, його життя і твоє зв'язані. Дерево більше ніколи не даватиме плодів. Але проживе ще довго, якщо ти дбатимеш про нього. Поливай його щогодини кожної ночі. І роби це сам. Ти не повинен наймати кого-небудь для цієї роботи. Поливати в день також не дозволяється». Якщо ти не полієш дерева хоч раз, воно загине, і ти теж загинеш. Не намагайся втекти на батьківщину, бо не доїдеш. Уночі не виходь за ворота свого дому, ані в справах, ані в гості. Пам'ятай, що ти ризикуєш життям. Не здавай в оренду і не продавай цього маєтку, це нерозсудливо. Іноземець був гордий і не став просити пощади. Але я бачив, що він ладен був це зробити. Він стояв і дивився на Сатану. Ми щезлі і опинилися на Цейлоні. лоні. Я співчував цьому чоловікові. Я пошкодував, що Сатана всупереч своєму звичаю не вбив його або не позбавив розуму. Це було б милосердніше. Сатана підслухав мою думку і сказав, «Я б так і зробив, але мені шкода його дружини, яка нічим не завинила переді мною». Вона зараз їде до нього з їхньої батьківщини, Португалії. Вона ще здорова, але незабаром помре. Вона скучила за чоловіком, хоче вмовити його повернутися разом з нею наступного року. Вона помре тут, не узнавши, що він не зможе покинути цієї країни. А він їй нічого не скаже? Ні, він нікому не довірить своєї таємниці, бо думатиме, що її можуть виказати у сні». А тубільні слуги кого-небудь з португальців підслухають. «А індійці зрозуміли, що ти йому сказав?» «Ні, але він завжди боятиметься, що хтось таки зрозумів. Цей страх мучитиме його, бо він був жорстоким паном для них. У снах йому ввижатиметься, ніби вони рубають його дерево. І вдень йому не буде спокою. Про ночі я вже потурбувався». Мені стало трохи сумно, що Сатана так зловтішається своїми планами стосовно цього іноземця. «А чи він повірив твоїм словам, Сатано? Йому хотілося б не вірити, але наше зникнення змусить його повірити. Дерево, яке виросло на порожньому місці, як тут не повірити? Безглузда, неймовірна різноманітність плодів і листя, що раптом зів'яло, все це змусить повірити». Повірить він чи ні, але безперечно поливатиме дерево. Однак ще до того, як настане сьогоднішня ніч, яка змінить усе його життя, він зробить ще одну дуже характерну спробу врятуватися. Яку саме? Покличе священника, щоб той вигнав з дерева нечисту силу. Ви, люди, кумедні створіння, хоч і гадки про це не маєте. А священникові він довірить свою таємницю? Ні. Він скаже, що якийсь фокусник з Бомбея виростив це дерево, а він хоче вигнати з дерева нечисту силу, щоб воно знову цвіло і давало плоди. Заклинання священника не допоможуть, і португалець відмовиться від свого задуму і приготує лійку. Священник спалить дерево, я знаю, він не дасть йому рости. А вже ж, десь у Європі він так би й зробив, ще й португальця спалив би разом з ним. Але в Індії люди цивілізовані, тут такого статися не може. Португалець прожени священника і почне доглядати дерево. Я задумався, потім сказав, «Сатано, ти прирік цього чоловіка на тяжке життя. Так, святом його не назовеш. Ми перелітали з місця на місце, подорожуючи, як уже багато разів доти, по світу». Сатана показав мені сто див, більшість з яких так чи так свідчили про слабкість і дріб'язковість людського роду. Він робив так майже щодня, і не по злобі, зовсім ні. Він просто розглядав нас з інтересом, з яким натураліст дивиться на мурашник. Розділ одинадцятий. Сатана приходив до нас цілий рік, а потім став появлятися рідше, аж поки ще знадовго. Коли його не було, я відчував самотність і сум. Я розумів, що він поступово втрачає цікавість до нашого крихітного світу. І будь-якої хвилини може назавжди припинити свої візити. І коли він врешті з'явився, я страшенно зрадів, але ненадовго. Він сказав, що прийшов попрощатися зі мною, прийшов останнє «У нього є справи в інших місцях Всесвіту», – сказав він, – «і він пробуде там так довго, що мені не дочекатись його повернення». «Отже, ти йдеш і більше не повернешся?» «Так», – сказав він, – «ми з тобою потоваришували, я був радий нашій дружбі, думаю, що й ти теж, але зараз ми розстанемося назавжди і ніколи не побачимося. Не побачимося в цьому житті, сатано, а в іншому? Ми ж побачимося в іншому світі». Спокійно, неголосно він промовив дивні слова «Іншого життя немає». Легенький подув його думки проник у мене, а разом з ним і непевне, невиразне поки що почуття, яке несло з собою спотій і надію, що ці неймовірні слова повинні бути правдою, що вони не можуть не бути правдою. «Невже ти цього ніколи не підозрював, Теодоре? Ні, як я міг, якщо це правда?» «Це правда?» – порив вдячності стис мені груди, але перш ніж я встиг її висловити, знову з'явилися сумніви. «Так, але ми самі бачили це майбутнє життя, ми бачили його наяву, отже...» «Це було видіння, тільки й того. Мені забило подих, я перейнявся великою надією. Видіння? Ви... виді...» «Саме життя? Лише видіння? Лише сон?» Я здригнувся. Боже ж мій, хіба я не думав так тисячу разів? Немає нічого. Є тільки сон. Бог, людина, світ, сонце, місяць, міріади зірок. Усе сон. Усе це сон. Вони не існують. Немає нічого, крім порожнечій тебе. Мене? Але ти – це теж не ти. В тебе немає тіла, немає крові, немає кістяка. Ти – тільки думка». «Мене теж немає. Я лише сон, твій сон, витвір твоєї уяви. Варто лише тобі це зрозуміти і прогнати мене із твоїх видінь, і я розстану в порожнечі, з якої ти мене створив. От я вже гину, я слабну, я зникаю». Замить, ти залишишся сам у неосяжному просторі, вічно блукатимеш його безкраїми пустелями, без друга чи товариша. Бо ти лише думка, єдина думка, що існує, якої не можна ні зруйнувати, ні знищити. А я, твій покірний слуга, дав тобі спізнати самого себе, здобути свободу. Хай тепер тобі сняться інші, кращі сни». Дивно, що ти не зрозумів цього давним-давно, сотні, тисячі літ тому, цілі ери тому, не зрозумів, що ти існуєш один єдиний у вічності. Як дивно, що ти не зрозумів, що ваш усесвіт і його зміст – це тільки мрії, сни, вигадки. Дивно, бо ваш усесвіт такий жахливий і такий безглуздий, якими можуть бути тільки сни. Бог, який міг створити добрих дітей, так само, як і злих, але творить тільки злих. Бог, який міг би зробити кожного з них щасливим, але ніколи нікого не зробив щасливим. Бог, який примусив їх цінувати своє гірке життя і сам же скупо вкоротив його. Бог, який задаром дав своїм ангелам вічне блаженство, а інших своїх дітей примушує заслужити його». Бог, який позбавив своїх ангелів будь-яких страждань, а на інших своїх дітей наклав прокляття крайнього убоства і душевних та тілесних хвороб. Бог, який проповідує справедливість і вигадав пекло. Проповідує милосердя і вигадав пекло. Бог, який закликає любити ближнього свого, як самого себе, і прощати своїм ворогам сімдесят разів по сім і вигадав пекло. Бог, який велить людям жити доброчесно, а сам тієї доброчесності немає, який засуджує злочини, а сам їх усі чинить, який створив людину, не спитавши в неї, а сам перекладає на неї відповідальність за її вчинки, замість того, щоб чесно відповідати за це самому». Бог, який зрештою зі справді божественною тупістю запрошує свого бідного, приниженого раба молитися на себе. Тепер ти розумієш, що таке можливо лише в сні. Розумієш, що це чиста нісенітниця, витвір нестримної фантазії, яка не здатна навіть усвідомити свою безглуздість. Одне слово, що це тільки сон, який тобі наснився. Це може бути лише сном і нічим більше. Як ти не здогадався про це раніше? Все, про що я тобі кажу зараз, це правда. Нема Бога, нема Всесвіту, нема людського роду, нема земного життя, нема раю, нема пекла. Все це тільки сон, химерний, дурний сон. Немає нічого, крім тебе». А ти – лише думка, мандрівна думка, марна думка, бездомна думка, яка загубилась у вічному просторі. Він щез. А я залишився, зляканий, бо знав, знав напевне, все, що він сказав – правда.